Шах. Одну руку загатний тримав у кишені, другою, вхопивши фігуру, креслив над дошками плавні кола, милувався. Зробивши ходи, легко ступав уздовж столів, бавився сірниковою коробкою, гортав газетну підшивку. Пошкодував, що немає під руками книги. Хай би гуляй вітер казився, а дядько з хаблаком дивувались блискавичності його думок. Він любить шахи. Ормісничим, а пізніше у війську. Це був єдиний спосіб самовираження на перекир натовпу та всіляким статутам Шах! У партії з хаблаком Іван знову пожертвував коня, тільки боглити чорного короля, відкрити шлях для наступу, ламати чи крижити, батувати, кроїти. Шах. партії з дядьком та гуляй вітром щасливо наближались до кінця. Чорні видихалися. Першим підняв руки дядько. Гуляй вітер ще митушився, але то були останні конвульсії. Нарешті він злісно буркнув, здався, та побіг до свого кабінету. Хаблак одвів короля за спини пішаків. Відтепер загатний не мав чим шахувати. Він почав поспіхом розгортати лівий фланг. Хаблак знову замислився, обійнявши долонями вузьку квінцювату голову. Ніби має так програєте, нервово кинув загадний. Все одно партія програна, вам ще після третього ходу. Великі жахісти таких партій не дограють, вони вчасно здаються. І підморгнув Дзяцьковій, мовляв, психічна атака на ворога. Взагалі Іван багато говорив. Говорив без угаву, безсило спостерігаючи, як чорні, обережно, але нестримно затягують тугий вузол на хрісткій позиції білих. Тепер загадний майже ненавидів ходірив матичні руки Хавлака, і коли вони повисали над дошкою, аби пересунути вперед ще одну фігуру, одвертався. «Так, Кириловичу, з колючим співчуттям протягнув гуляй вітер, що вже відтанув після недавньої партії, і повернувся до кімнати. На смерть усе вороня злітається». Білі тицялися з кутка в куток, але чорний король був надійно схований. Білі панікували, а хаблакові нерви міцніші, ніж йому здавалося. В його Івановій грі завжди є елемент риску, польоту, характерного для творчих натур. Він пожертвував дві фігури, аби одним ударом розколошкати осолодке відчуття інтелектуальної переваги над ворогом. Але удару не сталося. Тепер ця посередність, цей тупій дочавить його. Кому, кому програвати, тільки в нехаблакові, через два ходи мат білим, хоча б не вподоблятися жертві, що безтямно вислизає з під ножа та все одно потрапляє на жертовник. Не в втім є щось принизливе. Іван змахнув шахові фігури. Здався. А випадковість. Звичайно. Поспіхом згодився Хаблак. Я загатний бут снув ногої двері. Випопиво? – спитав дядько. Іван жадібно вдихнув густу свіжість повітря. Зараз дадуть зверстаний розворот. Чорт! Він програв так ганебно лише один раз у війську. Довелося лягти на підлогу, проповзти під ліжками Через усю казарму і повернутися назад. А ліжка були низькі, він пригинав голову до самої підлоги, дихаючи пилюкою. А вони, гомінко, радісно стежили за ним з проходів. Вони підстюбували гузливими словами. Це була найдовша дорога його життя. Йому і тоді, як тепер хотілося вмерти. Я зважився відступити на один крок від документальної точності і зараз картаю себе, мовлю про останній спогад загатного з військового життя. Щодо самого епізоду сумнівів немає. Років п'ять тому його повідав мені студент юридичного факультету, що деякий час служив в одній частині з Іваном. Але я не певен, чи згадалася загатному ця сумна сторінка його життя, коли він програв Хаблакові шахову партію і вибіг на ганок. Хоч міркував я логічно, досі Іван знав у своєму житті три жорстокі поразки. Одна з них на шахівниці.